Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa mursaleed, nabi'yina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iza hvali muzikshanam Allahum subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima donosim salawat i salam na njegovu kwasanika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na njegovu trasmu poradiću njegovu ashaba i sve njegovu iskri nsebenika dosu njegada. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان عمر رضي الله تعالى عنه يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولن أبناهم مثله قد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سبريناسي ذا يركاو عمر رضي الله تعالى عنه ي a mene uvodio zajedno sa učesnicima bedra, odnosno starcima starcima, učesnika bedra. فَكَانَ بَعْدَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ A neki, kao da su mu malo zamjerili, su nešto, osjetili su nešto u svojoj duši, zašto omarala bi Allah ta'ala anhu, daje privilegiju, da je privilegiju ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسرا قال هذا معنا ولنا ابناء مثل ذاшто واي ulożimo skupove zaedno s فقال عمر انه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فادخلني معهم في عمر رضي الله تعالى عنه ركاو on je taj koga vi poznajete, vi njega poznajete. Tako da i nabas od Allahu ta'ala nam njima pozdrav. Pa jednog dana kaže pozvao i uveo me na skup zajedno s njima. Fa dakhala limaa. Sama ra'aitu annahu da'ani yawma'idhin illa liyuriyahum. Kaže smatram da tog dana nije zovnor izbog jer drugog osim da nešto pokaže. Osim da i pokaže. قال ما تقولوا ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاءنا الله والفتح فيوبيتو prisutne šta vi kažete za riječ uzučno rabb Allahu jallahu taala idha jaana sallallahu wal fath kada allahova pobjeda i kada allahova pomoci pobjeda dođo fa qala Kaže naređeno nam je, oni su to protumačili, naređeno nam je da Allahu zahvaljujemo i da tražimo od njega oprosta kada nas on pomogne i kada dođe pobjeda, kada, kada ostvarimo pobjedu. Neki su šutrili, svejete vado, falan bi rekao Neki su šutrili, nisu apsolutno ništa govorili. Fa qal li akadhalika taqulu ya ibn Abbas, pa je bene, Jeli ti tako kažeš? و عباس فقلت لا فصبركاو ن قال ثما تقول قلت هو اجل الرسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه له قال اذا جاء نصر الله والفتح وذاك علامه اجل أسبح بحمد ربك وأستغفره إنه كان توابا. صلّى الله عليه جل شأنه وإز حواليه وإز حواليه و سيدنا غضار. إتراجه أبراста од њега, jer on je onaj koji فقال عمر رضي الله تعالى عنه. فرى عمر رضي الله تعالى عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. يا مزناموвим повом ајет овим ајет мовим овим речма, ништа друго Hadith bilježi Buharija u svome, svome sahijahu. Ovaj sučaj Umara radijallahu ta'ala anhu je zaista postupak razboritog čovjeka, postupak učitelja, postupak vođih, postupak lidera, postupak čovjeka koji je predvodio islamsku državu drugog čovjeka po vrijednosti ovome umetu nakon Allahova poslanika alaihi salatu wa s-salam Omer radijallahu ta'arani on brojne brojne odlike neke od tih odlika su spominjene neke od njegovih odlika se i nalaze u onim površnim odlikama kada ih spominje jer Omer radijallahu ta'arani ima brojne odlike vi da su čak o njemu posebno kao ličnosti napisane čak i dijelane Napisane su knjige u tome. Dakle, čak su neki autori izdvojili posebno knjigu, recimo Omer radijallahu ta'ala anhu, i njegovim ostvarenjima, odnosno njegovim dostignućima. Pa ostalo ostalog Omer radijallahu ta'ala anhu, savjetovao se sa ljudima koje ima oko sebe. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je naredio svome posladiku, alaihi salatu wa salam, fil amr, i ti se s njima savjetujo je bila narod Allahov poslaniku alejhi salatu vesselam pa je on alejhi salatu vesselam sakupao ashabe radijallahu ta'ala po određenim pitanjima i sa njima se konsultovao naravno nije to bio uslov da se konsultuje sa svakim čovjekom pojedinačnom, do sa svakim ashabom pojedinačno ponekad bi zatražio mišljenje nekolicine ashaba radijallahu ta'ala anhum a ponekad je znao tražiti mišljenje čak i žena Tako je Rasul sallallahu alaihi wa sallam podučio svoje ashab radijallahu ta'ala anhu da se po određenim pitanjima trebaju konsultovati sa onima koji su znani u određenoj oblasti ili koji su najučeni najiskusniji, koji mogu pružiti koristan savjet. Pa je Omer radijallahu ta'ala anhu zbog posebne privilegije koju uživaju učesnici bedra, znao sakupiti učesnike bedra i tražiti od njih savjete, odnosno rješenja podređenim pitanjima. Kada kažemo šura, neki ljudi su shvatili da je šura u osnovi upravni odbor. Da je šura upravni odbor neke institucije, ponekad upravni odbor odnosno uh, upravno tijelo ponekad u državi, a ponekad na nekom nižem nivou. Šura može biti nazivana, šura sa terminom šura mogu biti nazivane takve, takve funkcije, odnosno skupina ljudi koja će donositi možda odluke u određenim institucijama. Međutim, šura je puno širi pojam koji obuhvata puno više znači. Traženje savjeta, odnosno šura, je traženje savjeta od ljudi od kojih možemo dobiti korisnu informaciju ili možemo dobiti koristan savjet po nekim pitanjima. A ne mora biti zakonodavnog karaktera. Znači, ne mora to biti učešće u vlasti, učešće u upravljanju. وَشَاوْا وِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ i sa se savjetuj, odnosno se od njih mišljenje. Pa je Omer radijallahu ta'ala recimo znao zakupiti učesnike bedra, iako to nije bila, dakle, neka upravna neko upravno tijelo nego bi ih sakupio da se s njima konsultuje po određenim pitanjima pa je znao između ostalih uvesti tu i Ibna Abbas radijallahu ta'ana Anhum'a a zašto ga je uvodio i ovaj slučaj dakle zabilježan uvodio ga je zbog toga što je Ibna Abbas radijallahu ta'ana Anhum'a bio učen bio je razborit mogao je ponuditi rješenja Po Ponekad mi imamo mladih ljudi koji nam mogu ponuditi mnogo toga i treba im dati priliku ukazati podjerenje da mogu doprinijeti zajednici u pravom smislu riječi. Dakle, onoliko koliko, koliko oni kapaciteta imaju. Pa je Omer radijallahu ta'ala anhum čuo kako neki od učestnika bedra prigovaraju zbog toga. Zašto ulazi, zašto na tim skupovima biva prisut Alibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma? A, mi imamo sinove poput njegov. Imamo sinove, kao što je on. A on ima privilegiju da učestvuje na tim skupovima, na tim šurova, na tim e, e, sjelima, a naši sinovi to nemaju. Oni nemaju tu privilegiju. Pa je Omar radijallahu ta'alanhu, ne raspravljajući se, pazite s njima. Ovo je za nas također važno. Kako treba postupati vođa? vođa kada rješava problematiku ne pristupa raspravama sa svakim pojedincom koji će doći i pokušati narušiti određeni ambijent u nekoj ustanovi. Nismo mi obavezni da svakom pojedincu pojašnjavamo sve detalje vezane za, za upravljanje u nekoj instituciji, ustvari tome slično. Pa na nekom našem e, nižim nivou udruženja, ali tome slično. Omer radijallahu ta'ala anhu Zamislite Sakupio ih jednog dana da im pokaže vrijednu Ustavdullaha ibn'a Abbas radijallahu ta'ala anhu I da im kaže zbog čega se on nalazi tu Jer on ima znanje koje oni nemaju On ima znanje Koje oni nemaju kod se Pa je Omer radijallahu ta'ala anhu Sakupio ih Da im pokažete kada ih je lijepo sakupio, a Abdullah ibn Abbas, radijallahu ta'ala anuma, je video da nema drugog povoda tog sjela, osim da im pokaže mjesto Abdullah ibn Abbas. Kaže, toga dana niste vidio da je išta drugo bilo razlog, osim da im Omer, radijallahu ta'ala to pokaže. Htio im je dokazati kakva je vijetnost njegova i kakva je njegovo mjesto. Naravno, ovaj događaj je za nas puno važan, jer ga mi trebamo spustiti u našu stvarnost, u naš život i koristiti se mnogo od ovakvih događaja. Jer mi manje više susrećemo se sa problematikom u našim e, privatnim životima, susrećemo se s problematikom u nekim institucijama u kojima možda neko radi, susrećemo se sa takvom problematikom u druženjima itd. Jer pojavit će nam se recimo u nekim na primjer u druženjima ljudi koji će možda osporavati radu druženja, osporavat će ko upravlja, ko je upravljačkom tijelu, zašto nije onaj, zašto je ovaj i tako dalje. Rasprave tog tipa. Pa se nekada za to upravljačko mjesto znaju boriti ljudi koji zaista nisu nisu zaslužili, odnosno nisu adekvatne osobe koje bi mogle da zauznu takvu poziciju. Zamislite, Umar radijallahu ta'ala anvu, Nije pružio priliku svim ashabima radijallahu ta'ala. Nije se savjetovo sa svima. Ne zato što smanjio je vrijednosti ili smatra ih manje vrijednim. Što ih ne do Allah smatra nesposobnim. Ne, nije to u pitanju. Nego imaju ljudi koji imaju pri sebi odlike koji imaju vrijednosti, koji su dokazali svojim radom, svojim učešćem, borbom za Allahu i za vjeru da oni zaslužuju kod i kamo, da oni imaju poseban stepen. Ovdje su, recimo, u pitanju učesnici bedra, ali i pored njihove vrijednosti Omer radi Allahu je, recimo, uvodio čovjeka poput Ad-Allah i Nabas radi Allahu da zajedno s njima iznosi svoje mišljenje. Dakle, naučimo da se trebamo savjetovati sa ljudima koji su puni iskustva sa starijim ljudima. Pa ponekad makar imali manje znanja, ali trebamo saslušati njihovo mišljenje. Omar radijallahu ta'ala je imao u društvu Ahlullah ibn Abbas radijallahu ta'ala Anhum, koji je bio znaniji od nekih učesnika bedra. Po pitanju šariata bio je sposobniji od njih. Vidimo iz ovog slučaja i da Đađara sudullahi ibn da je on bolje to razumio nego što su oni što je potvrdio i Omer radi Allahu tana. međutim njihovo iskustvo i, znan, i znanje od Abdullah ibn Abbas radi Allahu se može vrlo, vrlo lako objediniti i mi u našim privatnim životima dakle trebamo voditi računa o tom ponekad mladost ima snagu mladost ima ponekad i znanje ali nema iskustva I kada čovjeku fali iskustva, onda naravno neće polučiti rezultat onakav kakav bi trebalo polučiti. Ali kada se objedini ove dvije stvari, i iskustvo i znanje, onda će naravno posao ići kudi kamo bolje. Bilo da se radi dakle o biznisu, ili se radi o nekim projektima, ili se radi o životu uopćenitama. Zato recimo naši stari očevi, djedovi, nane i tome slično, roditelji, otaci, majka, kada savjetuju svoje djete, Dijete ponekad zna da jednostavno premaši roditelje po pitanju znanja. Ali iskustvo roditelja mnogo znači za dijete. I dijete bi trebalo da sasluša roditelje, da sasluša njihovo mišljenje, da sasluša njihova životna iskustva. Jer imate ljude koji su doživjeli 80. i 90. godinu i od njih se pazite, ima mnogo toga naučiti. Ima se mnogo toga naučiti. Njihovo iskustvo je za nas važno. E, i vidimo da je Omer radila, radijallahu ta'ara naravno sa znanim ljudima sa znanim ljudima, učesnicima bedra e, se savjetovao ali, ali u isto vrijeme nije izostavio pazite znanje mlađih ljudi potencijalni snag u mladih ljudi i ove dvije stvari se trebaju komparirati i trebaju se zajedno iskoristavati kako bismo bili što produktivni e, mla, mlađa raja odnosno mladići, znaju ponekad ignorisati one ljude sa iskustvom. Govoreći, vi ste prevaziđeni, treba nova snaga i tako dalje. Nova snaga definitivno treba, jer mladići su ti koji su podnosili teret, u većini slučajeva terete u državama, kao što su mladići podnijeli veliki dio tereta i da usire je i okrema Allahu poslanika alejhi salatu ve selam. Međutim iskustvo je tu veoma važno. Ljudi posebno srednjih godina, 40. godine pa nagore, kao što je to bio slučaj sa Albahim poslanikom selam, Abu Bekrom, to su bili ljudi u tim godinama kada je počelo dolaziti objav E naravno to iskustvo izrade treba objediniti kako bi se urad što bolji rezultati. Kaži Abdullah ibn Akbar s.a.w. ta'ara'anhuma, vidio sam da me toga dana nije pozvao ni zbog čez drugog, osim da im, im pokažem. Pa ih je upitao šta vi kažete za riječ uzvišenog Allaha, i zadešanu i da dja'inu s.a.w. i da dja'inu s.a.w. i da dja'inu s.a.w. i da dja'inu s.a.w. i da dja'inu s.a.w. i da dja'inu s.a.w. i da dja'inu اودي غريء شيئا الله عز جاء رسول الله بالفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله يفاجئ فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا يرستون نراوا اونako pogladamy u Weinstein to koranskioga ajeta tih koranskiih ajeta i pojasnilisto kada doje Allahu ta'ala shanahu pomoci jegoa pobeda i vidiš ljudi kako skupinama ulaze u vjeru Slavi Allah džanša Slavi svoga gospodara Ustavu fir i moli ga za oprast Indahum kanetogu avirom Nogom prašta Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhum Iako dakle ovo značuje Ovo ima svoje značenje Ovi ajeti obuhavata I ovo značenje Međutim to je bio znak Oslobođenja Mekke A sura je bila Objavljena dakle u Mekke Mekka oslobođena Iza džan en asfruullahi wa tađa. Vara eitr nas i abholu na hidin i da je su ljudi u ulazili u islam, jer tada više nije bilo snage koja je pružala javno otpor Allahom poslanikom a.s.v. i ashabim. Zamislite, došli su u Mekku i bili su, su slomljene Kurejšije i Mekanski prvaci. Oni su bili dakle poraženi i nije više bilo snage koja je tako javno pružala otpor. Tada su i onih slabašni, e, slabašnog imana ušli, ljudi su tada iz, neki zbojazni, e, ljudi su tada vidjeli snagu islama i ljudi su u skupinama prihvatali islam. E, naravno, mnogo je tu ljudi toga dana prihvatilo islam onako iskreno, iskreno, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ali tada su ljudi dakle u skupinama počeli ulaziti u Allah i žadašanu. Jer to je bila velika pobjeda e, i pomoć od strane uzvišenog Allah i I na tim takvim rezultatima treba Allah uđenu zahvaliti. Jer mi, kada postignemo nešto, kada nas Allah subhanu ta'ala pomogne, kada dođemo do pobjede, kada muslimani ostvare određenu određenu pobjedu, trebaju da zahvaljuju Allah uđenu da ga slaje, da ga veličaju, da traže oprosta za počinjene grijeh. Međutim, kaže Abdullah ibn Arba sredi Allah ta'ala uđenu, to je već kraj, to je erđel Allah uđenu Per gostu Mekka je slobodjena. Mekka je slobodjena. Muslimani su vratili Mekku. Uh, Muslimani su z vladare poražane su Kurejšije. To je već bio nagovještaj smrti Allaha poslanika alejselatu. E da je Rasulullah i Kada dođe Allahova pobjeda. I kada dođe uh, kada dođe Allahova pomoć i njegova pobjeda, to je jest Kada se primliži smrt, kada se primliži eđenu. Allahum poslanika alaihi sallatu sara. I vidiš ljuda kako u ulazi. Fasabdehdehrani rabni kjelestara ufir inna hukarneta Allah. Ti slavi svoga gospodara, veličaj svoga gospodara. I moli ga za oprost jer on mnogo prašta. I kaže omer radi Allahu ta'aranhu, nakon što je Abdullah ibn Abbas radi Allahu ta'aranhuma protumačio ovu suru na ovakav način kaže Umar radi allahu ta'ala potvrđujući njegovo mišljenje ja ništa drugo i ne znam u ovoj suri to. drugo. Dakle, potvrdio je mišljenje Abdullah ibn Abbas radi allahu ta'ala anhu. Ovdje moramo još uzeti neke veoma važne pouke iz ovog događaja. Umar radi allahu ta'ala anhuva anhuva anhu, anhu, anhu. upotrijebio je ispravnu metodu područavanja starijih ljudi. Pazite, nije rekao ashabima radijallahu ta' ranuma, učesnicima, bedre. ništa bi ne znate. Nije ih uvrijedio niti riječima, niti dijelima. Kada pogledamo riječi koje su potrebljene u ovom haditu, vidimo iz tih riječi poštovanje prema njima. Pazite, pozvao ih je, sakupio ih je, neprimjetno im postavio pitanje šta vi mislite o riječima uzvišnjama Allahe i misljanu i dađana sallahu al-Fatih. Oni su iznijeli svoje mišljenje, protumačili su. To naravno vi ajati i obuhvataju to znači. Međutim, zatražuje mišljenje Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anuhuma i kasnije je samo potvrdio da je njegov mišljenje ispravljeno. Vidite. A Omer radijallahu ta'aranhu je, je znao za to značenje, i to je bilo i njegovo znanje, ali se nije s njima ubjeđivao. Pazite, nije sa s njima ubjeđivao. Nego je htio da istakne vrijednost Adullaha ibn Hadbas radijallahu ta'aranhu. Ovdje prije svega moramo se osvrnuti na skromnost Omera radijallahu ta'aranhu, koji nije odmah požurio da iznese sve svoje spoznaje koje ima nije cilj kod podučavanja ljudi da čovjek iznese svo znanje koje ima uca. ili da požuri da on bude taj koji će to kazati zapamtimo cilj od naših riječi i naših dijela jeste da ljude podučimo onome što je korisno da ljudi nešto u svome životu promijeni a nije nama toliko važno da li će baš moja riječ danas biti korisna ili biti korisna za dan, dva, tri ili pet. Ponekad ljudi žele da dokažu nekome da je on u pravu i da pobije njegovo mišljenje i da ga on, ono onako ponižen, posluša i da promijeni svoje mišljenje. To nije bila praksa Allahova posljednika ala Islana i ashaba. Nije im bio cilj da ljude poraze u raspravu, odnosno da ljude ponizi svojim govorima, uzdižujući se. To nije bio cilj. I to nije, nije cilj u našoj vjeri. Ciljem je da čovjeka podučimo. To je cilj, skromnost. Da čovjeka podučimo, da ga ne povrijedimo. Jer vidite, Rasul s.a.v. nije svojim postupcima vrijeđao ljude koje je pozivalo. Niti se nad njima uzdezali, niti je to bila praksa Umera Allahu ta'ala anhu, niti ostalih azhava radijallahu ta'ala Vidite koliko su poštovali, cijenili jedni drugi. Učestnici Bedra su jednostavno uh, Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma gledali samo po njegovim godinama. Nisu oni govorili o njegovom znanju i onome što je on nosio sa sve. Iako su ga poznavali, Međutim, oni su samo gledali na njegove godine jer su smatrali da ipak učesnici bedra, kao što i jest učesnici bedra u rangiranju, su posebna skupina. Dakle, učesnici bedra kod rangiranja zhava su posebna skupina i oni imaju svoju vrijednost. Kao što oni koji su dali priseg od lavog poslanika, ali sad vam su jedna skupina. Oni koji su, kojima je običajan džerninat, jedna skupina. I učesnici bedra su posebna skupina. Recimo, učesnici urhuda nisu posebna skupina ali učestnici Bedra Jesu, pa oni smatrali da imaju privilegiju, a Omer radijallahu ta' ranuma je pokušao i uspio je naravno u tome da proširi njihove vidike i da, im, e, da ih posjeti u tome da se treba cijeliti znanje koje imaju pojedinci, koje imaju ljudi koji su tu, poput Abdullah i Nabasa radijallahu ta' Ove stvari su toliko žive i mogu se primijeniti u životu, da bi musliman jednostavno se okoristio mnogo od života zhabara. Vjerujte da ove stvari mi u svome životu možemo u mnogo situacija iskoristiti i da olakšamo sebi mnoga, mnoge komplikacije koje nam se pojave u našem radu. Jer ako se budemo savjetovali sa starima, budemo imali razumijevanja prema mlađima, budemo imali strpljivosti i prema mlađima i prema starima, E, za sigurno ćemo kudi kamo lakše rešavati probleme s kojima se susretnemo. Umar radijallahu ta'ala anhu je uspio dakle u ovom e, slučaju da ashabi radijallahu ta'ala anhum na pomeri njihova njihova viđenja da new kom pogled da ke ne povrijedi niti ti e, učesnike bedra, a također da ne izostavi da ne izostavi vrijednost Abdulah ibn Abbas radijallahu ta'ala. E, posebno je važno, posebno je važno da svaki musliman svati svoje mjesto u društvu, da svati svoje mjesto u zajednici, da svati svoje mogućnosti i ono što može doprinijeti za zajednicu. Smilovao se Allah za rešanu u čovjeku koji je spoznao svoje vrijednosti, svoje mogućnosti, pa je zauzeo takvu poziciju. Jer čovjek kada shrati šta on u suštini može, neka se neka i zauzve tu poziciju. Nemojte misliti da smo svi stvoreni da budemo lideri vođeni. Nemojte misliti da smo svi stvoreni da možemo biti dobre vojskovođeni. Nemojte misliti da smo stvoreni, da možemo biti e, svi veliki pobožnjajac. Ali Allah subhanahu wa ta'ala nam dao toliko polja dobra da svako od nas možete zaslužiti ženeti. Recimo Halid ibnul Velid ta'ala mu je bio veliki vojskovođer. Ali nije bio Halid ibnul Velid prenosio od haditha. Nije on Abu Huraira radi Allahu ta'ala Nije on Bilal radijallahu ta'ala Bilal je imao svoju, svoju poziciju A Halid ibn Verid je imao svoju poziciju I svaki od njih je mogao da zasluži džennet Obavljajući funkciju koju je, za koju je bio on imenom Ima tu azhaba radijallahu ta'ala Koji su svojim borbom, Allahom, Đelešanu u putu Svojom odvažnošću i hrabrošću zaradili džennet A imate onih koji su zaradili džennet s dobročinstvom e, Sa obavljanjem namaza poput Bilala radijallahu ta'ala Svaki put kad bi se abdestio Klanjao bi dva rekata namaza Subhanallah Resul sallallahu alaihi wa sallam Tu je njegove korake u džendretu. To je Bilala radijallahu ta'ala Stoga neka svako od nas znajući svoje sposobnosti, svoje plautete, svoje mogućnosti, zauzme poziciju, koju eh, odnosno mjesto koje može da, eh, na kome može da odradi ono što se od njega traži i na takav način ćemo doprinijeti boljem stanju u zajednici. A ako čovjek sebe precijeni pa uzme u obavezu nešto što ne može da uradi, pa na takav način obstrujira rad semana jednostavno, može usporiti napredak, može čak ne dolaze štanom, štetu ili možda prouzrkovati neke negativne posljedice. A molim Allah, subhanom ta'ala, da nam da strpljivosti i snage i da nas sačuva, da nas sačuva uh, uzdizanja, oholosti, nerazumijevanja. Gospodaru našo prosti nam naše, učvrsti nas takvu bi istinu. Uh -huh. Učvrste nas na putu istine uh, i sastavi nas u džendinetu kao što se nas sastavio na ovom Mubareg skupu. Da uh -huh. ta'ala nagradi na strpljivosti, a inša Allah našeg narodnog druženja ćemo započeti sa novim poglavljem koje upravo govori o mnoštvu puteva ka dobrom. Pa se inša Allah našeg uz ovo poglavlje uh -huh. i Riječ izvišenog Allah iz lišanu koji govori o tome, a također je haditha Allahov poslanika ali i sallatih osema. Lava salati iz